Kapitola 33. třetí Džajadratův únos Draupady. Asi měsíc po události s Durvásu se vydali pándovci společně na lov a draupadý zanechali v poustevně v Dhaumjové péči. V jejich nepřítomnosti tudy cestou do Šaliova království projížděl král Sindhu Džajadrata. Na královském kočáře přijel k ášramu pándovců a spatřil tam draupadý sbírat květiny. Krá se do ní na místě zamiloval. Krásná draupadý, jejíž tmavou pleť lemovaly kadeře s modravým nádechem, ozařovala les kolem. Když se sehnula pro lesní květy, Džajadrata byl uchvácen a svému společníkovi Kótikovi řekl, jdi a zetej se té ženy na jméno, zjistí je-li to Absara či dcera nějakého boha. Že jadrata jel na svatbu s dcerou krále Šalí, ale když spatřil draupadý, na princeznu úplně zapomněl. Žádná jiná žena se nemohla nikdy vyrovnat kráse této ženy z lesa. Jdi, kótyko, a zjisti, proč se tato žena prochází po lese plném dravé zvěře a trnů. přijíme mě za svého pána, budu považovat svůj život za úspěšný. Princ se skočil z kočáru a jako šakal blížící se k tygřici došel k draupady a zeptal se. O krasavice, jež se zde opíráš o větev stromu Kadamba a připomínáš zářící plamen. Kdo jsi? Jak to, že se v tomto lese nebojíš? Jsi bohyně nebo dcera nebeštěna? Možná jsi manželkou některého z kapálů. Řekni mi urozená ženo. Kdo a čí ženou jsi? Jaký je tvůj původ a co tu děláš? Prince se představil a potom ukázal na krále a dodal. Onen muž, zářící jako obětní oheň, je král země Sindhu. V doprovodu mocných králů jede v čele šesti tisíc kočárů a mnoha slonů, jezdců na koních a pěších vojáků. Cestuje uprostřed svých přátel, jako Indra mezi Maruty, a upřeně na tebe hledí, o ženo s útlým pasem. Draupady poodstoupila a zakryla si hlavu cípem sárí. O princi, není vhodné, abych tu s tebou hovořila. Písma nařizují, že žena by kromě svého manžela neměla být nikdy o samotě s žádným jiným mužem. Za těchto okolností je však řeknu, kdo jsem. Jsem dcera krále Drupady a manželka pěti hrdiných bratrů pándovců. Moji manželé jsou teď na lovu, ale brzy se vrátí. Měl bys říct vladaři ze země Sindhu, ať se stoupí z kočáru a počká tu na ně. Judyš rád přijímá hosty a nepochybně vás přivítá odpovídajícím způsobem. Droupady se otočila a šla zpět ke své chýši zanechávajíc kótyku stát u stromu Kadamba. Kótyka se vrátil ke králi a sdělil mu, co řekla. Král odpověděl. Proč se zvrátil, aniž bys uspěl? Musím tu ženu mít. Od okamžiku, kdy jsem jí spatřil, mi všechny ostatní ženy připadají jako opice. Podmanila si moji mysl. Bude se jí muset zmocnit násilím, můj pane. Dobrovolně určitě nepůjde. Džajadreta se stoupil z kočáru a šel s kotikou a několika dalšími krály k půstěvně pánůvců. Jako smečka vlků vstupující do výsluje, vešli do Ášramu a uvnitř zahájili draupady. Džajadreta promluvil sladkým hlasem: O královnu, daří se tobě i tvým manželům dobře? Draupadi odpověděla, že je vše v pořádku a pak řekla. Daří se dobře vašim královstvím, pokladnicím a vojskům? Vládnete spravedlivě skvětajícím zemím Sindu, Sauvíra a dalším, které jste si podmanili? Judiš teda se brzy vrátí a nabídne vám pohoštění. Nyní prosím, přijměte tuto vodu na umytí vašich nohou a laskavě počkejte na moje manžele. Draupadý ukázala na několik velkých džbánů s vodou, stojících vedle chýše. Jajadrata se usmál. Máme se dobře o Spanilé tváře, ale nemáme zájem ani o jídlo, ani o vodu. Během své řeči upřeně hleděl na Draupadi. Přeji si vzítě s námi. Proč lpíš na obohých synech kuntý? Přišli o všechno svoje bohatství a jsou nuceni žít v lese. Rozumná žena se neoddává pokleslému manželovi. Tvoji manželé ztratili důstojnost i vše ostatní. Nemusíš sdílet jejich utrpení. O ženo krásných boků, zdej se jich, staň se mojí ženou a sdílej se mnou království Sindhu a Souvíra. Draupadi se zamračila a o několik kroků ustoupila. Džajadratova slova ji bolestivě zasáhla. Nestydíš se takto mluvit, odpověděla, jak si dovoluješ mě takto oslovovat? Po tváři se jí rozlil ruměnec, oči jí karmínově zrudly a hlas přešel do rozhněvaného křiku. O ty darebáku, jak si dovoluješ urážit proslulé pádovce, ovce, z nichž každý je jako samotný Indra. Všichni konají svoje povinnosti a nikdy nezaváhají v bitvě? A to ani tváří v tvář nebešťanům. Moudří nikdy nemluví špatně o lidech, kteří provádějí askezi s odaností, a to ani když jsou chudí. Tak mluví jen psy. Nevidím zde nikoho, kdo by tě dokázal zachránit z jámy, kterou si spod svýma nohama vykopal. Myslet si, že porazíš nosného judišteru, je jako doufat, že holí oddělíš himalájského slona od jeho stáda. Z dětinskosti se snažíš probudit spícího horského lva, abys mu vytrhl z hlavy chlup. Až spatříš rozuřeného býmu, budeš muset prchat, jak nejrychleji dovedeš. A až se vrátí Arjuna, nebudeš vědět, kde ti hlava stojí. Tím, že vyzýváš tyto dva hrdiny k boji, jsi jako hlupák, který šlape na ocas s dvěma rozuřeným jedovatým kobrám. Když na mě vložíš svoje ruce, Přivodíš si vlastní záhubu. Tak jako bambus či krab si působí svůj skon tím, že plodí. Čajadrata se rozesmál, unešen pohledem na zuřící draupadý. Toto vše vím, ó pan Čálí, odpověděl posměšně. Svými hrozbami mě nemůžeš zastrašit. Pocházím z královského rodu, oplývajícího bohatstvím a vznešenými vlastnostmi. Vándu nepovažují za sobě rovné. Proto nastup na můj kočár. Pojeď se mnou a přestaň se tak vychloubat. Draupadi zachvátila hrůza. Proč mi ten pošetilec považuje za bezmocnou? Vykřikla. Ani Indrovi se nepodařilo mě unést. A i kdyby se o to pokusil, Arjuna s Krišnou by ho na kočáři společně pronásledovali a zničili by ho. Co potom říci o slabém člověku? O králi, až Arjuna vypustí svoje smrtonostné šípy, uvidíš, jak zničí celou tvoji armádu, tak jako oheň spálí suchou trávu. Při pohledu na býmu řídícího se na tebe s napřeženým kýjem a na dvojčata útočící ze všech stran a sopící hněvem, budeš litovat svého činu. Tak jako jsem svým manželům nebyla nikdy ani v myšlenkách nevěrná, prohlašuji, že tě zničí. Nebojím se tě ty bídáku. Draupadý odvrátila od Jayadraty oči. Věděla, že ho může svojí asketickou mocí spálit na popel, ale nechtěla, aby ji stáhnul k násilí. Její manželé se s ním již brzy vypořádají. Džajadrata přistoupil blíž a uchopil princeznu za paži. Ta vykřikla. neznečišťuj mě svým dotekem a zavolala Dhaumiu. Džajadrata jí chytil za vrchní část oděvu, ale ona ho odstrčila s takovou silou, že upadl na zem. Toho rozuřilo. Popadl a táhl ke svému kočáru. Najednou se tam objevil Dhaumia a obořil se na Džajadratu. Této ženy se nemůžeš zmocnit, aniž bys porazil pánovce o králi. Měli by se zdržet prastarých kšatrýských zásad. Není pochyb o tom, že až se hrdiný pándovci vrátí, sklidíš plody tohoto podlého činu. Játrata však nebral Dhaumiu na vědomí. Posadil draupady na svůj kočár a vyrazil pryč se svojí armádou v patách. Dhaumia se přidal ke královým vojákům, zůstal těsně za králem a stále ho ostře káral tvrdými slovy. Pánovci byli v tu dobu dost daleko od Ašromu. Cestou hustým lesem začal Judištěra pozorovat nepříznivá znamení. Řekl. Vidíte, jak to ptáci a zvířata prchají směrem ke slunci a přitom kálí? Znamená to, že do lesa vtrhli nepřátelé. Vraťme se do Ašromu. Z nějakého důvodu mě bolí u srdce a mysl se mi zatemňuje. Cítím, jako bych měl každou chvíli vylétnout ze svého těla. Pět bratrů se i hned vydalo zpátky. Když uháněli mezi stromy a keři se zbraněmi vlajícími za nimi, spatřili odporně kvílejícího šakola. Judiš teda se začal dělat ještě větší starosti a pobízeli je ke zpěchu. Najednou vpadli na mítinu, kde stál jejich ášram. Na zemi spatřili hlasitě naříkající dhátrejku služebnou draupadí. Všudy přítomný služebník a vozataj pán Indrasena se skočil a rozběhl se k ní. Proč naříkáš? Důfám, že se princezně Draupady nepřihodilo nic zlého. Mohl by být někdo tak pošetilý, aby unesl tuto jedinečně krásnou ženu? v syn je natolik znepokojen, že je připravený jít za ní, i kdyby vstoupila do země. Vylétla do nebes, či se potopila až na dno moře. Kdo dnes padne k zemi s tělem probodaným a roztrhaným šípy? Neplač, urozená dívko, neboť pančálí se dnes vrátí ke svým pánům. Služebná si otírala uplakanou tvář a řekla. ta nevzal na vědomí pět draupaděných manželů, připomínajících Indru a násilí mi unesl. Pohleď na tyto stopy, které ten darebák se svými následovníky zanechal. Není tomu tak dlouho a nemohl se dostat příliš daleko. Tá pohlédla na pánovce a řekla. Rychle se dejte do pronásledování, moji pánové, nebo bude draopadý násilím přemožena a zbavena vlády nad sebou se vydá nehodnému muži jako obětina vhozená do popela. Nedopuste, aby se k jí vylilo na nehořící plevy, nebo aby posvátnou girlandu pohodili na pohřebišti. Ať se žádný hademný muž nedotkne svými rty zářící tváři vaší manželky, jako pes, který může vinou nepozornosti kněze olizovat šťávu sóma. Judištěda řekl, jdi do své chýše, ženo, a ovládni svůj jazyk. Králové a princové pišní na svoji moc špatně skončí. Bratři se bez okolků vydali za džajadratou. Rozechvývali tětivy svých luků a svými horkými vzdechy připomínali rozhořené hady. Zanedlouho spatřili prach zvířený džajadratovou armádou. Když se přiblížili k vojákům, uviděli naříkajícího Dhaumiu. Judištěda vybídl k býmu, aby se pustil za džajadratou a sám Rishiho utěšil slovy. Nyní se vrať, o knězi, toho nevychovance brzy stihne trest. Pánovci se s divokým řevem hnali proti džávratově armádě, jako sokoli vrhající se na kořist. Když v dáli spatřili krále Sindu, zdroupadý na svém kočáře, jejich hněv splál jako oheň živený díjí. Zavolali na něho, ať se zastaví a bojuje. Džávratovi vojáci byli při zaslechnutí jejich hromových výkřiků jako smyslů zbavení a zachvátil je děs. Jajadrat se ohlédl a uviděl, jak se k němu ženou pándovci na svých pěti kočárech. řekl draupadý. Blíží se sem pět velkých hrdinů, ó princeznu. Myslím, že to jsou tvoji manželé. Řekni mi, který z nich jede na kterém kočáře. Rozněvaná draupadý mu pohrdavě odfrkla. Proč mi kladeš takovou otázku, hlupáku? Poté, co si spáchal čin, který tě bude stát život. Přesto, vzhledem k tomu, že se blíží tvoje smrt, se patří, abych odpověděla. Když nevidím darmaráčů se svými bratry, už se ani trochu nebojím. Draupadi ukázala na nejlepší z pěti Vidíš ten vůz, na kterém je žereť se dvěma nebeskými bubny, které stále znějí? Můžeš na něm spatřit štíhlého muže, Spletí barvy roztaveného zlata, velkýma očima a hrdým nosem. To je Judištere. Je milostivý dokonce i k nepříteli, který u něho vyhledá ochranu. Proto jestli chceš být v bezpečí, odlož svoje zbraně a padni mu k nohám. Princezna potom ukázala na kočár po Judištirovi pravici. Ten, kdo sedí na tomto voze, s dlouhými pažemi a vysoký jako dabaroň, Kouše se dortů a vraští obočí je vrikóder. Jeho síla je nadlidská a země ho zná jako bhýmu. Ti, kteří ho urazí, to nepřežijí. Na nepřítele nikdy nezapomene, ale vždy se pomstí a dokonce ani tehdy se neutiší. Draupadý dále ukázala na Arjunu, který jel po judištěrově levém boku. Ten, který plane jako oheň, je vždy v bitvě, nikdy nespáchá žádnou krutost, nikdy se pod vlivem strachu, chtíče či hněvu nevzdácnosti a dokáže čelit jakémukoliv nepříteli, je můj manžel Danandžaja. Za judištěrou vidíš dvojčata na zlatých kočárech, Zde je zbožný nakula, kterého bratři milují jako vlastní život. Je zkušeným bojovníkem s mečem a dnes uvidíš, jak bude kosit tvoje vojáky jako pšenici. Po jeho boku je Sahadeva, nejmladší a nejoblíbenější ze všech pánů Jeho moudrost a výřečnost nemají obdoby. Tento moudrý hrdina, tak drahý Kuntý, by raději skočil do ohně, než aby řekl cokoliv v rozporu se zbožností a mravností. Džajadrata vypadal vystrašeně a draupadý se zasmála. Nyní spatří svoji armádu která bude jako loď s nákladem drahokamů s rozkotavší na útesech. Pokud pán unikneš živý a zdraví, bude to pro tebe znamenat nový život. Džajadrata vykřikovala rozkazy na své generály, kteří rychle sešikovali svoje jednotky k boji. Pán minuli pěšáky, kteří prosili o milost a vyrazili přímo k bojovníkům na kočárech, obklopujících žádratu. Při útoku hustým přívalem šípů zastínili nebe. Bojovníci Džajadratovi armády, kteří je viděli blížit se jako strašlivé tygry, pozbyli kuráže. Býma pozdvíhal svůj ký a hnal se s řevem k Kótika a ostatní bojovníci na kočárech přispěchali krále zachránit a zasypali býmu deštěm šípů, šipek a kijů, ale ten se neochvějně řídil dál. Jediným máchnutím Kije zabil obrovského slona i s jeho poháněčem, který bojoval před Žajadratou. Několika dalšími ranami rozdrtil čtrnáct pěšáků a zároveň odrážel všechny proti němu vypuštěné zbraně. Zatímco se Býma blížil ke králi Sindhu, Arjuna zabil pětset bojovníků, kteří stáli před ním. Judyštera sám zabil stovky dalších, a nakula s mečem rozhazoval hlavy vzadu bojujících vojáků, jako když rolník se zrno. Sahadeva ze svého kočáru vypouštěl hrozivé železné šípy, které srážily mnoho vojáků, bojujících na hřbetech slonů, takže padaly k zemi jako ptáci ze stromu. Mocný král jménem Trigarta, bojující proti králi Judištěrovi, najednou si skočil z kočáru, a zabil k čtyři koně pán syna. Judištěda proklál Trigartovu hruď ostrým šípem, takže padl k zemi a zvracel krev. Judištěda se svým vozatajem indrasénou potom naskočil na Sahadejevu v kočár. Na kulu napadl Surata, mocný bojovník na slonu. Slon rozdrtil jeho kočár, který pak vlekl po bojišti. Nakula se skočil se svým mečem a štítem a nebojácně se postavil nepříteli. Sůrata pobídl slona a rozuřené zvíře se s rykem rozehnalo proti Nakulovi. Nakula švihl mečem a slonovi usekl chobot i kli. Zvíře oděné ve zlatém brnění padlo po hlavě k zemi a přitom rozmačkalo svého jezdce. Nakula pak rychle naskočil na býmu v kočár. Býma střílel šípy se smrtonosnou přesností. Šípem s hrotem ve tvaru půlměsíce zabil kótykova vozataje a jeho kočár proměnil v hromadu trosek. Když se zmatený kótyka snažil zadržet svoje koně, Bíma vystřelil překrásně opřený šíp a srazil princi hlavu. Arjuna zároveň zabil dvanáct dalších princů bojujících po kótykově boku. Pándovci zabili tisíce dalších bojovníků a bojiště pokrývala těla mužů a zvířat. Mnoho kočárů s vysokými žarděmi leželo rozbito na zemi spolu s brněním, přílbami, meči a utatými údy. Zbytek džejadrtovy armády prchl. Schromáždilo se množství radostně krákajících vran a havranů a vících šakalů, aby hodovali mase mrtvých bojovníků. Jayadrata byl vyděšen. Rychle vysadil draupadý ze svého kočáru a uprchl do lesa. Judiš teda přikázal Sahadevovi, aby ji vzal na svůj kočár, zatímco býma pokračoval k zabíjení prchajících vojáků. Arjuna však svého bratra zadržel. Co získáš zabitím těchto ubohých vojáků, kteří ve strachu o svoje životy pobíhají sem a tam? Nech toho a pronásleduj Džajadratu. Býma souhlasil. Obrátil se k Judištěrovi a řekl. O králi, vojsko bylo rozprášeno a jeho vůdce uprchl. Jestli si přiješ, jeď z dvojčaty a odveste draupadí zpět do poustevny. Arjuna a já se vypořádáme s Džajadratou. I kdyby se uchýlil pod ochranu Indry, nepřežije. Judištěra odvětil o bojovníku mocných paží. Pamatuj na to, že je manželem naší sestry Dušaly, dcerý Gandárí. Proto ho nezabíjej. Droupadý Judištirova slova zneklidnila a řekla Bímovi. Jestli mě chceš potěšit, tak toho hanebného a ohavného krále Sindhu nešetři. Nepříteli, který někomu unese manželku, či ho připraví o království, by nemělo být v bitvě nikdy odpuštěno, a když prosí o milost. Judiš teda draupadý utěšil a vrátil se s ní do poustevny. Býma s Arjunou i hned vyrazili do lesa za džádratou. Král již urazil asi tři kilometry. Arjuna uchopil čtyři šípy a když je přikládal na tětivu, pronesl mantry. Pak napnul Gándijvu do plného oblouku a vystřelil. Šípy letěly nad korunami stromů celé tři kilometry a zabili Džajadratovi čtyři koně. Král strachy spl z kočáru, postavil se na nohy a klopítal pod rostem hlouběji do lesa. Arjuna ho rychle dohnal a zvolal. O králi Sindu, s jakým hrdinstvím ses odvážil unést naši manželku? Stůj a bojuj! Nesluší se, aby sprchal a nechal bojovat s nepřítelem své stoupence. Džajadrata se ani neohlédl. se skočil ze svého kočáru a vyrazil za ním s očima rudýma a vstekem. Viděšeného krále rychle dostihl a silně ho popadl za vlasy. Arjuna vykřikl, nezabíjej ho! A býma, který se chystal zasadit mu mocný úder, zastavil svoji pěst. Mrštil džajadratou ozem a kopl ho do hlavy. Když se omráčenému králi s námohou podařilo vstát, Bhima mu uštědřil pěstmi a koleny několikrát do hlavy a prsou. Jajadrata padl bezvědomí na zem a Bhima ho odvlekl k Kardžunovi. Býma skrze zatěteje zuby procedil. Spáchal odporný zločin a nezaslouží si žít. Ale protože nám to Judiš teda přikázal, co můžeme dělat. Král je vždy milostivý a odpouští. Hleděl jen s opovržením na Jayadratu, který přicházel k sobě. Pándův syn uvažoval jako nejlépe potrestat. Vzal stolce šíp s hrotem ostrým jako břitva a ohojil Jayadratovy vlasy, přičemž mu na hlavě nechal jen pět chomáčů. Pro kšatriu se takové zacházení rovná smrti. Znamená to, že ho porazil a pokořil silnější nepřítel, ale nechal ho naživu. Bylo lepší zemřít v bitvě, než být vystaven takovému ponížení, a džádrata se mohl hanbou propadnout. Býma ho srazil k zemi a řekl. Hlupáku, jestli si přeješ žít, tak mě poslouchej. Od tohoto dne se musíš všude, kam přijdeš, prohlašovat za otroka pánu ovců, jak je zvykem. Džádrata seděl na zemi se skloněnou hlavou. Budiš, odpověděl a přitom se třásl. Býma krále zdvihl a postrčil ho k Aržnovu kočáru. Nastup, poručil. Odvezeme tě k Judištirovi, aby rozkázal, co s tebou. Jeli zpět do poustevny a nalezli tam Judištiru sedět mezi bráhmany. Býma vytáhl Jajadatu z kočáru a přinutil ho, aby se před Judištirou poklonil. Tady je ten darebák, co urazil Draupadi. Můžeš princezně oznámit, že se tento odporný člověk stal naším otrokem. Draupadý vyšla ze svojí chýše a na zemi před Judištyrou uviděla zašpiněného džajadratu. Dobrosrdečná princezna pomyslela na svou sestřenici dušalu a řekla. Ano, měl bys ho ušetřit. Býma ho již dostatečně potrestal a teď se stal naším otrokem. Pusť ho. Bíma Džéda to vybídl, a jde. Král Sindu bez sebe úzkostí a hanbou se poklonil Judištyrovi a a potom vstal, aby odešel. Judištěda řekl. Jsi volný. Tentokrát tě propustím, ale již se nikdy nedopouští tak odporného činu. Navzdory vlastní slabosti a bezmoci se spokusil násilím unést cizí manželku. Judištěru při pohledu na džejadrtu v žalostný stav přemohl soucit. Zdvihl ruku v žehnajícím gestu a řekl. Keš tvém srdci zapustí kořenicnost. Nyní v míru odejdi se svými následovníky a již nikdy neuvažuj o tom, že by ses dopustil podobné bezbožnosti. Džejadrata odcházel od poustevný plní zármutku. Myslel jen na to, jak se pán pomstí. Chápal, že se mu nikdy nepodaří přemoci v bitvě, a proto se rozhodl přijmout slib Askeze pro potěšení Šivy. Kdyby mu tento vznešený Bůh dal sílu, pak by byl jistě schopen porazit jakéhokoli nepřítele, včetně mocných pánovců. Krásindu se odebral na břeh Kangi a usil v meditaci. Po dlouhou dobu se oddával přísné Askezi. Jedl pouze listy a se trvával pohroužen v modlitbách k Šivovi. Nakonec se mu Bůh zjevil a zeptal se. Co si přeješ? Král radostně odpověděl. Kež bych byl schopen v bitvě porazit všech pět pándouvců na jejich kočárech. Šiva se usmál. To není možné. Pándouvci jsou neporazitelní, protože je chrání Krišna. Dokonce ani já je nemohu zabít. Tvoje přání je tedy nesplnitelné, ale splním ti toto. Kromě Arjuna, který je vtělením nepřemožitelného Nary, budeš schopen každého z nich jednou zadržet v bitvě. Shiva poté, co mu dal své požehnání, zmizel a Jayadrat se vrátil do svého království a přemýšlel o tom, kdy nadejde den, až bude moci tohoto požehnání využít.